E o zi călduroasă de vară. Jur împrejur, cât vezi cu ochii, pădurile de brad umplu întinderile. Pe culmea munților, acolo pe unde trece hotarul dintre Moldova și Ardeal, doi străgeri stau de pază. Pe unul îl cheamă Limbă Dulce, iar pe celălalt, Jumătate. Un bucium se aude în codrii. Ce-o el din Suceava, fac astăzi vânătoare mm. Da, ce văd corunfare? Ce vezi? O ceată întreagă cu haină husărească Mulți, Mai mulți de zece Mai mulți și vin mereu îi Vă vezi? Ah, văd, iată-i ajuns sub dâmpul mare mm? Țin sfată da. și iarăși pleacă ah? Ori fi nici fugari ce vreau să treacă în țară Și ori fi maghiar dar să-i prindem Da, să-i prindem Căci noi suntem de pază aici la pragul țării. Fermi să nu te fasă! Vă-i? iată ai Iată! Hai, vin la Iată-mă și eu. Greu e să ieși, frate! De mâna! Ține! Greu! Caldui, caldui De mai toarce, ai face zeu o baltă Privește acolo în față În zare luminată Ca mante regală frumoasă și bogată Apare în uchii noștri Moldova Dulce rai Cu nesecată de bun și dulce trai Să vezi Moldovenii orbi, crânți, nepăsător, stropesc ca cu sânge grădina lor cu flori. Cum e stăpânul casei, așa și grădinarul. A, așa, că șlepușneamul, el mână astăzi ca. El bate boi. Sărăi, în boi. Poieri-s răi, duc frașba popor, iar țara, mumă piere gemând sub talpa lor. Cu vodălă i-a astăzi nu se împacă. Nu, no, n-ar putea nici dracul pe tron ca să le placă. Le trebuie să vede un domn căzut din cer? Ba, mai degrabă un despot cu brațul lung de pier. <laughs> Înalta, cu capcane, ești meșter cu ispite. Am fost crescut la Roma în școala izuită. Ești om cu două dar. Sub haina de oștean poți inimă vitează și cu cugetul viclean. Așa spunea Carmina când ea glumea cu tine a, Cât a fost de bună soția ta cu mine Așa e că am avut parte în lume de noroc Carmina-i jună Însă de julie aș bate joc Și mai pentru mine Suspină ea Sermanul. Și apoi încă o virtute Urăște pe sultan. În toate-i dar perfect în toate. Om fericit Nimica nu-ți lipsește din cât ai dorit Iar eu O frunze de vânt în veci purtată Putea voi rădăcină să prind în loc vreodată? Mă cheamă viitorul la el. Colo, jos, în suceava, găsime răzblătirea clocind și pregătindu-ți măria sau pieirea. și merge! Da, voi merge. Voi ști să înfrunt eu soarta. Înfrunt-o, bărbătește. E, eu te las. Adio și să auzim de bine. E de ce mare, desfot să te gândești la bine. Ah. Iată-mă în Moldova. Măriri, avere puteri. Aici e partea celui ce știa zice ce vreau. Eu vreau. De acum ajută în plin norocul meu. Eu slug adinoarului lui Iacob Eraclidul. Dar nobil, prin avântul sufletului, ca cidul. Eu, bulgar de aramă, schimbat în aur Eu, fiu de pescar din Creca Purtat în zborul meu prin Spania, Lehia, Germania și Franța Cu a mea soție, Spada Cu sora mea, Speranța Azi viu și pun piciorul pe acest pământ român și zic moldovă mine, cunoaște-al tău stăpân Și despot porni pe cărare la vale peste câteva clipe, însă, trebuie să se oprească locului. Se auzi aproape o chemare de buciu, și apoi glasurile boierilor moldoveni plecați la vânătoare. Despot se ascunse repede într-un tufiș. Boier! Boier! boier! Noi am plecat de acasă oși la vânătoare prin munți, la cer, la iepuri, la urși, la căprioare, din jalnic a suceavă, cu toții am ieșit să un aer mai viu, mai rătorit, să la sfârlim în vânturi gâlceava și ale să mai uităm o clipă de vodă la pușneanu, iar nu să facem certe. o face, iens De ce, Sparcio? E unul pretutin din zări o umbră ulicioasă muncită de un rău gând, Noi. ce tainic printre arbor se furice în tăcere și cu ochii de ură nefulgeră. Părere, Spancioc, acum în mintea visătoare, tu faci în Lăpușneanu o umbră pânditoare, că-și de-a avea foință și inim de oțel. Ciorala nu vai, nici umbră în ar rămânea din el. Toațuace, ești prea aspru și aspurile cuvinte-mi par nepotrivite cu vârsta așa ta -mi minte. Privește împrejurul cu mai bărbătești și spune-ne în față, de cine te îndoiești? Da, de mine? Ba nu, Tomșo. De mine? Niciodată. Atunci de mine? Nu, copiii de-ai inimă curată. De mine, da. Nu, Harno. De mine? Ei, nici de cum, nu mă îndoiesc de nimeni. Dar... Dar spune acum, de -a cărui frunte astăzi vei scrisă Mișelia când este nevoință de a-și apăra moșia? O, vornice moțoace, năprasnic luptător, de domne nu-ți plac fie și răsturnăte. Tom sham place să te ascult când negreiești o astfel. Și voi, îmi place mult să văd a vostre fețe prinse de acea pară ce farnicii și din dragoste de țară. O simt-o nou viați intrat în al meu sân, ca și întrebăt sfârșitul tiranului hain. Priviți. E țara plină de tristele victime. Ologi, ciunți, ori, mizeri, sluziți de lui cruzime. Încât de-o sta călăul mult timp domnind aici, o să prefacă neamul în turmă de-n Amare este limba de când nu l la putere. Așa fie viespea când nu mai are miere. Ce mărmăiește din buzetul Harnov răspuns: Îți place pușneanul? Cu el nu ți a de ajuns? Ba, o să zici o vorbă. Eu știu ce aia zice. Dar zic eu, Ștefan Tomșa, cu cerul față aici, că mie nu-mi priește și țării, nu-i doresc un domn supusă slugă a crailului lege. Această țara noastră nu știa slugării și nu cunoaște treaba pe prânci a se Ștefan văd de Moldova e deprinsă să-ți mai sus capul cu cât e mai învinsă. să Ești chiar o lăpușănă cum tragă i seminție. Prea bine! Dar pe cine să-l punem la domnie? E rău cu rău, să zice, dar mai rău fără rău Și când privesc în jur moțoace, nu văd zău menit pentru domnie din noi toți pe niciunul, doar numai ciubăr-vodă, ciubăr-vodă nebună Spancioc, ești bun la glumă, dar gluma-ți câteodată Proștește adevărul Mai groasă și prea lată Dar unde-i ciubăr-vodă? Noi l-am uitat de tot pe satul am în codru, că l-are pe un cioc Sărmanul, încă unul cu un un Ce -i? Acestii, acesti! Cui pădurea largă, stroici. s-o fi întâlnit la mule. Triste! Curs! Gătam un domn și domnul e laba urs Ce Nimic. am găsit față față cu un urs a, ucis de tom a, a, a De care îl credeam viat. Apa, apa. dați și mai bine un pic de vin E lea de spaibă Ține a, Dar nu, nu te-a suplină a, Mai atât de pe ochii mei o ceată se ridică, asfintea, gatocle, cum l-am murit de frică! Ce? Frică? Ciubăr, vodă lui papură ne pot fricos? Eu nu o pot, greu? Liceu! Nici ce o spani nu poate, dar când am zrit sur, totată am simțit frate! Brrr, un puhoi de sploer cu mi ce în spate! Era o matahală cât mun trecea clău! Ce-sta su gândul am fipt în drumul meu! Voiam să spun ca-ți boudă! vodă, Dar glasul mi se tăiase. O doamne, simțeam că sunăcează! De ce m-a-ntorţi şi Mergi cât cu bine pe sfânta cruce? Băi, știi tu cine e, sunt? Te faci un pas cu de de culmor la pământ. E bine? Mergi! E, ce este, române? De ce să fie, am prins colea sub stâncă un tânăr cu trufie care a trecut hotarul, ca vulpea pe furiș. Mm. am scurtat eu calea pe dâmb în tăjerici. Mm. Străine, spune nouă ce ești și cum te cheamă. Dar voi? Care de dreptul de-a-mi cere mie seamă? Al nostru drept înscris e pe țară în lung și în lat. Boieri suntem de-ai țării în care ai intrat. Moțoc când te întreabă, răspunde cu închinare. În fața mea te pleacă. Moțoc, vornicul mare, în închinăciune străine. Urmează-ți drumul în pace, ești liber. Nici de cum. Recunoștința vie mai sclavă mă face acum. Oricum mi-ar fi norocul în lume schimbător, îmi voi aduce aminte de al meu liberator Moțoc. Deși de mine, nu? Vorbele-ți sunt bune și chipul de om neoș. Dar cine ești, ne spune? Sunt despot, Heraclidul din Paros. Al meu tată a fost fruntaș de oameni în Grecia bogată. Prinț falnic, de petronul căzut și resturnat, sub apriga a turcului turbat. Ești cu mine. Ești bun de limbuție, dar unde se dovada de înaltă Priviți! Iată diploma lui însuși Carol Gwind și gloriosui nume în litere de argint. Așa e. Fie al nostru soare. Ești oaspele Moldovei de bunuri dătătoare. Aduce-ți a pline de vin pentru cinstiri. Hei, da ades în cupa plină se ascunde o căire. Noroc și voie bună. Supus să l fi de plină. Băieri! Pentru Moldova, paharul meu închin, să-i Creatorul în veci zile senine și un domn cu omenie, iubit de toți! Ca mine! Ca mine! Dom camine ca mine, să poată fi mai bun? e mai dar, boie, la curte! Ce zice? Un nebun! Boie, așa înălțime, ciubăr ne poruncește! La curte dar, că stronul tronul de dor lui tângește! Și dumneata privege. Purtat din loc în loc, e timp să guști odihnă în casa lui Moțoc Și așa, purtat pe ale întâmplărilor valuri, lui, Despot ajunge oaspete în casa boierului Moțoc Folosindu-se de lipsa lăpușneanului din Suceava și de bunătatea Doamnei Despot se dă drept vârbun bun al acesteia Arătându-i hrisoavele sale furate de la Iacob Iaracridul Gândul lui despot era îndreptat spre o singură țintă Scaunul domniei Într-un atac din palatul Sucevei Lăpușneanul întors de curând de la mănăstirea Slatina Stă la sfat cu doamna Ruxandra Care brodează în aur o învelitoare de iconostas Îmi place scumpă, doamnă Frumoasă și cu minte să văd mă ia mână lucrând-o doar sfin Dar, spunem, auzit i de un pribec prin lume, un despot. Mi se pare că acesta e al un nume. Ce ai aflat de el? Am auzit mult bine. Și chiar a cerut voi la doamna să se închine. Și l-ai primit la curte? Primit. Într-adevăr? Era o datorie. Despot mi este văr. Cum? Văr măriei tale? De unde până unde? Mărgăritar un scoică de mare se ascunde. Despot pe malul Mării născut e fiul curat lui Iacob Ereaclidul. Din parul s Ce se rudea de aproape cu maica îmbrăposa. Crezi? I-am văzut doar spița pe pergament lucrată. Și ce cată aici la noi? Sărmanul, cu inima înfocată, el vrea la pragul ușii măriei tale asta. Ce viața s pentru Maria ta e, Prea bine Văd că despote mește vrăjitor La toți de o deopotrivă El va vrăji de zor e, Acum te dusă să cauți De pruncușor, de casă Și că o gospodină gătește mare masă Ca să ceștim cu prânzul pe despot Vărul tău oh, Doamne oh, Muieră Tot muieră o biată spre tot ce strălucește zburând cu veselie. Și toți boierei, dușmani oblăduirii mele, sunt prinși de acest păiaj în deseriele sele. Oh, scorpie, eu planul întreg l-am pătruns. Tu vrei să-mi pungi în mine cu ghimperiți ascuns, dar vodără Pușneanu va fi prevăzător pe scorpie ca tine to o subicior. sub picior. Ivan, singul polonul prin mine întronat în țara Ardeaneană de știre, azi mi-a și în țară, și în afară să fiu cu preveghere. Căci despot, zvânturatul, râvnește la mea putere. Cum să-i deschid capcana? Ce curs să-i întind pe el cu ai lui Tovară și în lans să-i cuprind? A! Toma! Da, Maria! Ta. Maria! Ta. Tu ești omă nemit Sunt toma. Că din cios roba lui Lăpușnean Când am cuprins ardearul Ce erai tu? Nimic Te-am miluit cu viața în luptă de la Cic Ești om tu de credință? Voie să fac cercare Dar îi meritați și meriți a noastră îndurare Cunoști pe despot? Da Pe cel străin trufaș ce zvârlă cu pumnul Prostimii din oraș El vrea să mă ucidă El trebuie să moară Bine Voi nici e Văd gândul tău sensoară cu a mea dorință Bine, tu vei ieși bogat în asta însoțire. Azi este la palat prânz mare. Vin boierii cu domnul să ciocnească, tu să-l slujești pe despot la masa cea domnească, tu singur să ai grijă de i fi paharul plin și, tainic, și ăsta să-l verși în lui vin. Ai înțeles? Da. Vretnic și mult până la golapă. Am înțeles Măria ta. Măria ta, boierii la curte s-a Să intre. Capitane. De cei cei chemați, cine mai e în sala? Străinul despot este. Prebine, mergi la doamna să-i duce această veste. Curtea! Bine ați sosit la curte, boieri prea credincioși. Zani mării tare Zani azi de departe, și vrajba Și gâlceava Se închine toți lui vod Întors acum suceava Mă bucur că gâlceava din țară A pierit voieri, Căci e o boală ce -a duce rău sfârșit Dar nu-l zăresc pe Tomșam El n-a venit Acum oare? Să n mulțumire de -a noastră sărbătoare E sfântul Alexandru Astăzi e ziua mea La veselia noastră părtașa fi nu vrea să vede Fie Însă nu-i nici ciu băr nebunul <gătări> Păreche minunată fiind ei Tot ca unul Se crede o potrivă meniți între fruntași să meargă înainte de gloate cu trei pași. În lipsa lor să facem boieri, azi împreună o spăț de sărbătoare. Frățesc, voie bună! iasă bună În veci slăvit să fi măria ta. Dar soarele lucește pe munți și pe câmpii E drept ca ziua aceasta și la străini să fie, precum la toți românii, izvor de bucurie. Ai drept! Deci învăiască cu Maria ta lui despot, al meu oaspe, să vie, al salutat. Să vie? Bun e, da. bun ca niciodată. S-apropie de mine, năpârca înveninată. Maria ta slăvită, despot! Fii bun sosit la curte, despot. Siri. Cu sufletul uimit și tremurând mă apropii de Sacrați Majestate, Ca să-i aduc la rândul-mi urările împlecate. Eu despot eraclidul, condus de-o blândă stea, Rănit în al meu suflet, curat ca spada mea, Depun în ziua mare ca lumea să le vadă, Depun azi la picioareți, braț, inimă, și spade. Meringrii sunt pe masă, nu loc și poftă bună. Boeri, prietenia la sânui nu-i ne adună. Hai să ciocnim la masă pahare cu cotnar. Sebei bei despot. Paharul cel amar. Fatele, încotro, la mea știre. Ce? Încă o dată, ce-i asta, adunătură? Cei astăzi pregătire de prânz și de beție, acți în casa mea. Hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, ciubar? hahaha, eu sunt hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, haha, haha, hahaha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, mai bine mergi în sara ca să te pui pe bere Să te măsori cu despot <glie> Suma să-l voi lăsa Loc, loc că trece și masă. Și urma sa <glie> Și ospățul apurces cu bucate alese Din bătrân de cotnar Și veselie mult. Pe furiș Toma Caimacanul a turnat băutura Aducătoare de moarte în cupa lui despot și despot a golit cupa. Dar, de îndată ce a simțit înaintea ochilor fulguirile morții, a înghițit un praf ce a fost dat de Carmina, iubita lui și soția lui Laschi, și ca prin minune o travă și-a pierdut puterea. Întâia încercare a lăpușneanului de a scăpa de despot n-a izbândit. Iată-l acum pe vicleanul despot, stând la vorbă în taină cu vornicul moțoc. Ce faci, iubite, oaspe Și cum te mai găsești sub sarcina de daruri A dragostei domnești m? De când ai fost la curte poftit la ospătare L-ai fermecat pe vodă O crezi? Așa se pare Că și nu e zi lăsată de bunul Dumnezeu În care să nu zdeie dovezi de placul său Alaltă ieri primit ai o sabie turcească Ieri în caftan Și astăzi o ia parăpească știu Ia apa de la Tunis, pe care niciun brav am lecan nu poate. Da, Rămâi cu raf, pe toți mereu trântește și, fără desfială, i-a tras lui însuși vodă, o, o sfântă de trânteală. Mă duc să încerc. Mai bine o lasă căhina tânga, de nu-ți-ar frânge ca. N-am teamă să-mi-l frângă, dar dacă tu n-ai teamă, am eu. Căci mă îngrijesc de mână la pușneană cu dar prietenesc. Cunoscător de oameni sunt eu la bătrânețe. Tu ai iubit-o asprea bucături, mărețe. te admiră. Poporul a deasupra lui, te vede ca pe un domn iubit. Domn, de ce nu te spui? Un om de fire, unit cu mine, poate să atingă orice mărire. Aș vrea. Și n-am curajul a te înțelege bine. În mine, Ai credință? Fă ce-i ce cu mine. <laughs> ei, dar ulița și curtea sunt pline de norod? Să vază de mai tare decât un voivod. Mă duc. Vi jos în curte? Vin, da. Strunește bine gura ei și fii cu minte. Așa, domne, Așa cine refreu, Domnind, el va fi brazul, iar capul oi fi eu. Despot încălecase și pornise ca un trăsnet de-a lungul uliților tixite de lume. Dar iată că după un răstim, viteazul despot se reîntoarse cu calul înspumat, supus voinții sale. Anna, oh, Anna, Cum bate inima mea? Da, de ce e atâta lume în curte adunată? Ca să mă vadă în luptă cu fiara fiară blestemată. O iapă tunisiană ce-o înfugă până acum a dus pe cea lume vreo zece ani. Cum? Și-ai îndrăznit? Mai bine era să arăți fială decât să vadă lumea că-s om cu îndrăzneară. Și-apoi... Mm. Cum de ar trece prin foc chiar cei fricoși când sunt cu are priviți de ochi frumoși? O, dona Ana, lasă pe un viet nenorocit să apropie altarul de care-i despărțit. Da suflet îngeresc, ești visul fericirii mele. Eu... Te iubesc. El despotent. Eu martor Providința care îmi cunoaște gândul și îmi vede conștiința. iubesc în tine cerul și în altul creator. În tine iubesc lumea, prezent și viitor. În tine am credință, în tine împun traiul. El fără tine iadul, ah, dar cu tine e raiul. O, Doamne, pierd mintea. Ce aud? Ce am auzit? Am un cuvânt. Despo. E îmi mie. Ana, Ana. De cum acest pământ rădare neagre calcă și spurcă sfântă al ospeției? Doamne. Ce, nicio respectare nu mai există în lume? Și o arba de strânare repește, a scopii sub ochii părintești? Doamne. Cum te-ai uitat, sărmană nebună, cine ești? Cum te-ai uitat de muma ce te născut, copilă lipsită de rușine? Iertare, fie de mine. Cum te-ai uitat de mine? Tată. Nu ne-o sunt de cu cu și părintesc. Iubesc pe atafată și de soție o vreau. Primește-mă în brațe ca pe copilul tău. Ana, Ana. Al meu e destul. Planul-mi a zbor acum mai tare. Moțoace, Tată. fie oh, și binecuvântare copiii mei. Tata, tata. Trai bun și cu noroc. E de înălțare un socru ca moțoac. Acum mergi de te roagă, copila mea, în pace la cel de sus, ce toate le face și desface. Când te-ai ruga, iubito, la Sfântul Dumnezeu? Gândi voi tot la tine. Despot, al meu. Despot, te uită drept în ochii și spune. Ești bărbat în stare să înfrunzi moartea cu gânde strămutat? Sunt, tronul sau martea. Iată deviza ce-am înscris în falnicul meu suflet, în pieptul meu decis. Venit am Moldova cu gândul și cu planul, din scaunul domniei să lung pe și de pe ai se umer să umer umeri să-ți muncesc, sunt gata. Gata? Gata să mor sau să domnesc. Bine. <laughs> Acum despot mă lasă. Timpul trece. Dintre-a țării boierimii, cei mai fruntași vreo zece, aici au să se adune spre a De-a domnul să-ți pot zice curând Maria. ta. Poftim, boier, prieteni, poftim, veniţi în coace, poftim, poftim. Dar unde-i oare despot cel tânăr da, și l trăzbeţi şi orașul uimit orașul unde? ca nea călărec? Boier, da. mi pare bine că vă aud pe rând, pe despot, al meu oaspe, cu toții lăudând, da. fiind de lumea întreagă, iubit, neprețvit. Eu am o bună veste cu voi de împărtășit. Ce veste? Cu fica mea, Ana vrea despot să se însoare. minunate, ia lună și el soare și când e cu Când? Voi sunteți chemați să hotărâți, și ziua va fi. Noi, voi! Ascultați, sala! Ne-am prins în multe rânduri de vodă măcelarul și în orice întâlnire ne-am revărsat amarul prin vorbe și blestem tocmai camări. Băpușneamul bă e apric, și trope în boieri, tiran, băi fiară fără nume bai hoți, călăuri genic, bai ciumă pentru lumea. -așa, așa, așa, așa. Ei bine, ce suntem noi aici, stăpâni pe soarta noastră sau rople plecați subici? Răspundeți, se cuvine ca noi să fim o turmă și el cu cioaga în noi să râdă în urmă. Nu, nu, nu, nu. Ce da să facem? tron să-l răsturnăm da. Jurați pe cei icoană că vreți? Jurăm! Jurăm. Jurăm. Jurăm. Jurăm. Jurați, boieri, că în ceasul când eu voi da de știre Voi înțări la goană cu toți într-o unire? Jurăm! O vorbă numai aș vrea să întreb, Moțoc hmm. Dân jos pe Lăpușneanu Urcăm pe cine în da. ah. lac? Pe, pe, pe un om viteaz cine, și darnic De viță strălucită, armaș, Călăreți acer cu mintea iscusită cine. Dar unde -i? Despot? Despot? Un bizantin? Unde am ajuns-o, doamne? Ce ți-am greșit noi ție ca un boier de-al țării, un moldovan să vie cu un sfânturat de mână să ne-l aici? Rușine! fără de lege! Bagiocură! Trădare! Viteze, Tomușa! Despot, de tine aici respins, Respectă tulburarea din sufletul aprins, a prins și tine el admiră virtutea strămoșească Ce vrea coroana țării pe-o frunte românească. Dar nu eu și cu doamna străină aici sunt, Ci lăpușneanul! Este dușman, astui pământ. Sos la pusteanul. Arte hainului. și viața și domnia. Și des să trăiască. În vorbă, doamne, din cer nu-i asculta. Poie e recunoștință. Recunoștința ta? Pe cine vrei să-ntuneci? Cum? Noi să avem credință în vorbele zviclene și atare ta recunoștință? Când tu chiar văr cu doamna, fă un hoț, Vrei să răstorni din culme pe ea și pe-al ei sos? Ați Vrei să lunești sub mantia domnească? În lături! Lăpușneanul a vrut să mă otrebească. El vrea mea cheire. deci geară pentru geară. El zice, piară despot! Eu, Lăpușneanul, piară! Ce v-am plinit cuvântuți? Poporul e cu noi! Cu voi, poporul? Fie! Eu nu mai sunt cu voi! Vă duc, vă la sorbirii, La țara în seama voastră să dați seama de dânsa. Uerii stau pe gânduri nedumeriți, prea bine, deci facă-se lumină în ochii tuturor și spuie toți de rândul acum deschis, ce vor! Eu, fără amețeală și visuri de înălțare, vreau gloria Moldovei! Să iei în neatârnare! Despot. despot, de ți -a fi faptul ca rostul să trăiești! Fii domn! Da. În țara noastră pe Ștefan s-amintește! Să, să cere cum împătare urechea lăpușneană aud în departare! Poieri, da. da. noaptea se întinde și timpul îi prin cios. Hai să atâțăm răscoala în brestele de jos hai, hai, hai. Și mâine în zor de ziua să vadă mândru soare împrunci prunci părăpușneanul pe, pe despot în ndoare hai, hai, hai, hai. Despot, năroc Mire, mulțean ta hai. E vis? Sunt domn? Eu, despot, din mic, iată-mă s-mare. Boerii capei țării, cu nobile mișcare, mi-au dat frățește mâna, mână. și m-au aclamat un singur, numai Tomșa, din toți cel mai bărbat. El mi-a jurat o ură cumplită, nempăcată. El chiar mă va ucide când va putea vreodată. Răbdare. A mea spadă o voi plânta în trânsul. Și dacă moldovenii vor fi netânci ca dânsul, voi ști, eu din lei aprigi, ai face mei șori. Ce -i? S-ar uita niște morți! Să-i oameni! Mă! Staci, vulpe, nicleare! Deci, okay, despot! Ok! Hai! la Hai! la bușneară l pe Hai! pe moarte! O moarte! O, Hai! Hai! Deci, -o. Da hai! Deci, Și despot fuză în închisoare. Iată-l în beciul unde lumina zilei abia pătrunde printre obloanele gărele de fier. E noapte târziu. Purzea la gândurilor țese de snădejde și ură. Uuu, uh, soartă schimbătoare! Ce râzi de omenire Nebun Cine se încrede în tine corpire Așadar eu Sărmanul A soartei jucărie Ajuns iubit de un înger Aproape de domnie Iată-mă acum aici, din raiul meu căsut Și din lumina lumii în umbră iar pierdut. Adio, planuri navi. Adio, mari spereri, A ideale sublime a Addio Adio tot, junie, fericiri. fericire. Luca, este omul Și viața o clipi. O despot, te saluta i vesnici zori, figu om. Kand vi marta, morte, ten china je, si mor. Hey, hey despot! Așa că ai pățit-o! Ciud! Ce vă-ți smintit, bolitele ciubăr? Cu mod ai împlinit-o! spune-mi, cum ai intrat aici? Și tu ești ca și mine închis? Eu? Cine zice că am drăznit vreodată o mână de capcân, măcar să-și atingă de-al lumilor stăpân? Nu, no. am venit eu însumi la tine în puscărie trimis de pușneanu să știu o E! ce mai zici tu despot? Așa că viața e scurtă, așa că nu plătește nici cu ton drum de turtă. În faptul viu al vieții ne pare drumul lung, trei părți de avea și în capăt picioarele ajung. Omul, ca iarbă, Viața, ca iapa cea bălțată, că trece de anul mare, nu se mai vede. Iată. Dar tu, ce ești acum sosit pe prag de moarte? Ce zici? O, ce idee. Eu zic că, că relei soarte e drept să ne supunem când altfel nu putem. E, cum asta? Tu, de pildă, lipsit de deadem, să duci o viață tristă și plină de nevoie, iar eu, în astă țară, să fiu domn fără bun. Ce? Tu, domn? Eu, ciuber, Crezi tu că destinat a trece în lume tăiată de înșeli. Ai miei prieteni n ca să fie în zori Și să mă ducă de-a dreptul la domnie ce spui, ce spui? Și martor mi-e Sfântul Dumnezeu Că eu fug de putere ca de păcat eu Așa e fatalitatea și n-am, vai, ce mă face Am să fiu domn, Ciubere De-mi place, de nu-mi place a... Și apoi, Ciubere, drag eu am cugetul drept Și mult și greu se bate a mea inimă-n Când știu că tronul țării E dreapta moștenirea lui Ciubăr Frate, ești bun, bun peste fire Nu eu când vine pala zice ba, Nu eu Ei, că nu vrea locul să fie un locul tău Ai vrea? Ei, cum nu? E Le cum, cum? E foarte E cum? Te schimbăm de spate? Din cap și cu englezne Și mâine, zord de zi, o, poporul adunat În locul meu te duce pe tine la palat Mâine Mâine s-a prins nebun Despoză, m mai scoți din minte Domnul eu, ce bar? Dă-mi uita de îmbrăcăminte, de Se schimbă, n-aștema mea, doar fii cu un și să nu te culci pe ea! Ce spasă! Mâintea așteaptă o să te mă părătească! Aștept ca la Puleanu, de ciuda, să plezească! Acum? Aici, la masă, te așează liniștit și stai ca un omare mare pe gândura băncită. Așa. așa, și pălăria pe frunte ți pasă. Da, da. nici cum să te cunoască cine-a intrat în casă. Bine așa? Prea bine! Dar tu ce-ai să devii? Eu, dintre morți ciubere, mă întorc printre cei vii. Noroc de acum nouă, cu pene împrumutate tu zbori către mărire? Io, che tre libertate! <fixi> Îmbrăcat cu hainele lui Ciubăr Vodă, despot ieși din închisoare. Se furișă pe drumuri neumblate și, după multe zile și nopți, ajunse în ardeal la castelul lui Laschi. Acolo se simțea la bună fereară și apoi acolo o avea pe Carmina, tânăra soția lui Laschi, care de mult îl îndrăgea. Oh. Carmina, Carmina... Oh. Mă lasă să plină Vreau să-mi zândești Vrei? Fie oh, Nu pot scumpu meu. De ce atâtea lacrimi Când după despărțire ne regăsim ferici în leagând de iubire oh, dar... Când las că-i departe și-o aspeții cu el Gândește, suntem singuri, noi singuri în castel. De ce te-ai dus de aici? De ce m-ai părăsit? Pentru că mi ești dragă, pentru că te-am slăvit. Lipsa ta de a fost mult mai amară. Ai pătimit și tu despot, știu, mult ai pătimit. Dar eu, fără de tine aici, cum am trăit? Fără. Închis să astea plaiuri sălbatice ce pustii Cătând ziua și noaptea pe drumuri Dacă vii Și eu, în gheara morții de două ori cuprins Am fost ca prin minune din cleștelii desprins Am vrut și tot vrea unul că norocul a căreia Alăturea cu mine pe tron a pe, pe tron? Dorul meu falnic Dar ce pot face? Spune-mi Pe ce şi-ai tăi oaspeţi De dupleca În calea mândrăzneaţă cu mine a se runca. Noi doi avem mărirea, ei fală a avuţie. Cu toții despot astăzi se vor închinați. Carmina! Ce aud afară? E Laschi. A sosit. Carmina! Lasky. Ha, ha, despot, prate! Scumpul meu, lasche! Nu, vei Ce vânt, ce întâmplare la noi i-ar te adus? Pan Lasky, a din cu putere un sol de la Moldova. Ce caute ce cere? Nu știu, de despot s-o întrebare. De bine, întrebat. Vine, lăpușdeanu în urme mi-a călcat. Mergi, porțele deschide, o stașă să se adune în șiruri pân' la am fanfarele să sune. Merge. Laschi, asta pompă? E dreaptă, se cuvine Dar se cuvine, spune, din casă de la tine răpin pe altă oaspe un braț îndrăznitor Să-l lase o pată neagră pe vechiul tău, onor Comteza, te alin Bătrânul tu Laschi, știi Aș onorul cu sacra-i datorie Lui ce spund al nostru Credință, i-am jurat Respect pe el un solul Trimis de un alian Respectă tu, călăul Eu respectez victima Țin oaspele în casă și dau afară crima, căci o crimă oarbă de a vinde oaspele tru. Mai bine moarte mie! Ce Te scap eu! Capela funerar ondoliem de zor. Vei fi un mort în fața piosului Sobor. Cu mine în grabă vino, prin moarte simulată, să te ferim, amice, de o moarte adevărată. Ah, planul e bun! Vă duceți! <fie> bine binevenit. Eu, Toma, sol de pace, în numele slăvitului Vodăle Pușneanu, domn Țării Moldovene, și în numele lui Sigmund, domn Țării Ardelene, vin ca să cer pe despot aici adăpostit. De Am zis, ești sol de pace. Deci, Toma, zic iară, bine ai venit în casă. -mi. Și iată l meu răspuns. În zidurile mele, oricine a pătruns Devin un oaspe sacru Despot e mort Mort despot? Îl cer tu zadar A fost rănit de moarte trecând peste hotar Și a expirat aici în crâncenă durere Nu cred E îl scotire vicleamă de muiere Să-i la val cu toții Asterul ce se În numele lui Sigmund și la bușnear Stați! Vroiți pe despot! iată oh. Mort? Mort! Te dude spune lui Voda să afrunte cu laur, cuune, El l-a ucis pe despot! E mort? Chiar mort, rău! toți cadavrii lui Dumnezeu! Înlături toți! Cropare, turbarea <sorbit> ce se respectăm Respectă măcar moartea în omul fără viață! Înlături! Stai, Toma! lăpușneanu a vrut pe despot viu. Solia ți încetează aproape de Sigriu. Închide-ți ușa pe. E mort. Pentru domnie, de deci teamă nu mai este. Haideți. lui Lăpușneanu, să-i ducem asta veste. S-au dus, Curtei de șartă și poarta s-a închis. Despot! Iată-mă seară, mai viu și mai decis, Din toatea a noastre spade, să facem toți o spade. Pe vodă lăpușneanu, la vulturi, să-l dăm Pan Bandespot, unde-i merge, voioși mergem și noi! Norocul și izbânda cu mine și cu voi! Acum, el mort mă crede, el mort și o în viață. E timp viul cu mortul să se întâlnească în față. La arme, frați! Ca domn sau ca ostaș, în luptele de moarte mă jur a fi fruntaș. La luptă, frați! La luptă! Deci, haideți fiecare să ne adunăm ostașii. Încodin, la hotare! Stai ascuns aici, princesi, nu a zbor. Te <laughs> las! Carmina, despot al nostru viitor. <Natasha> Despot se întoarce în Moldova, în fruntea unei puternice armate de mercenari. Lăpușneanu este învins și nevoit să fugă la Constantinopol. Înscăunându-se la Suceava, despot plăti scump pe cei ce l ajutat să ajungă domn și mări haraciul ce se plătea turcilor cu zece mii de galben pe an. În sala tronului din palatul Sucevei, limbă dulce și jumătate, fac de strajă. Fi crezut fărtate acum trei ani și o lună Că despot ca un fulger plecat dintr-o furtună Pe lăpușneanu un frunte de adeptul valovi Și oastea lui domnească în clipa va strivi Ei, dacă vânzătorul Moțoc Nu întorcea cuiul în broasca țării Despot și Zai și Anton Secuiul Nu intrau așa lezne în Or Moțoc Trădarea ce că-i fiară cu zeci de limbi da. de foc Ei. Ce vrei, așa e lumea și iată ca prin vraje el domn și noi plăiașii la ușa lui de strage și biruri peste biruri, vânaturi pentru masă și un galben pe tot anul de fiecare casă, încât biata sudoarea muncii s-a schimbat într-un păreu de aur ce curge la palat. Pe noi ne duce foame la margine de groapă Și din avutul nostru lăcustele se îndoapă. Mânia fierbe în mine Și de n fi plăiași, De n fi român Frate, m-aș face ucicaș Dar ce se aude? Vine măria sa călare De unde vine acum? De la plimbare, ca totdeauna Ia ca și susit aloc! Pe ții striga una cu glas de bunoboc. Dulce este viața și bună e puterea când Domnul... Răspândești în țară mânghiera. <laughs> dar lepușneanu, vezi că nu e o mărietă din moarte aparentă a nu se deștepta. Oh. Știu, Zomer, prea bine să-i intrigi. Însă, politica turcească, în punga mea e strânsă. <laughs> Vreo 10.000 mii de galbe ne am dat peste Haraci. și așa de bine zomer. i-am lecuit durerea, cât Soliman Sultanul mi-a confirmat puterea. Mm. Astăzi trebuie să vin Ahmed Bayraktarul cu pompă orientală, ca să-mi aducă darul. <laughs> Boeri însă nu știu de birul ce-a mărit. Oricare act de taină e mult mai nimerit. Mm -hmm. Nu, laschi! <laughs> Dar, boierii? Dar ce zice poporul? Boierii toți vor zice cum zice domnitorul. Poporul e din firei blajin și înțelept. El de tot pentru vodă când vodește drept. <laughs> Și voti drept uh -huh. o lumea iubitor <laughs> și cine. O stași cel plata celor de secubil. Iar plata, iar, dești că ei cu pieptul lor fac zid între Moldova și între domnitori. O mîndă nesațuase. Zămăr. Hmm? L-ai auzit cum căina poporul de dân și calicit? Hmm. Ce văd? un și bărbos, să jur că-i ciu barvodă. Părinte Mucenice, ce veste în ce anume? Vinde o spune aici. Zomă, de repede din cali să-l oprești și să-l trimiți la mine. Prea bine. Lumă. Cum tu ciuberiești? Tu care odinuare purtai un falnic nume, astăzi revăd lugă, reîntors în astă lume? Prin ce minune, stemă căzută de pe cap și în locul ei pe frunte crescuta un pot cap? Așa, voi, ta cerul, cerul aruncat de ură la pușneană, prin mine ai scăpat. Am fost eu dus la moarte în locul tău. În urmă, trimis de mila Doamnei în creștinească turmă. Acum sunt eu călugăr smerit, dar luminat, De veche am nebunie prin rugă vindecat. Ce? Nu mai vise tronul? Las altor minți ușoare! Răvnind deșertăciunea a rătăciei sub soare, Rămâi în întunerică. <laughs> mergi, sfinte, mergi, sfinte De-a dreptul merge în rai, condus de toți nebune din lume cu alaim. <laughs> ah. Vornice moțoace, ce zici de acest lunatic? Primește-o, se Doamne, căci e un om fanatic. Da, bine, însă Tomșa e mort, ori încă viu, aflat a lui planuri. Pătrunsul ai? Pătruns, mărieta să fie în pace, nebăsare. Sărmanul Tomșa-i sarbă, ce suflet nu mai are de când ai prins la mână zăloc pe fiul lui. O, da, am pus piciorul pe puiul șarpelui, dar șarpele e în umbra mea îl sunt și cercul său de ură se face tot mai strâmt. De când sunt în Suceava, de când sunt în domnie, El n-a dat ochi cu mine. Se teme de urgie. Se teme? Mă. Nu, moțoace, desigur aflat că eu pe toți orștenii români I-am dezarmat, veniturile țării fiind acum secate Și că pe lângă mine aici în cetate nu am decât un număr Restrâns de bun plăieși. Pezai, Anton Secuil, Razel și alți Capitan. I-am încărcat de daruri, de scule și de bani. Apoi, pe toți boierii cu care am complotat la ranguri de mărire, pe rând, am ridicat. Așa i Te-ai plătit grabnic de orice datorie. Îți mai rămâne una de achita. Cui? Mie. Dar nu ești vornic de țară. Cum ziceți voi? O sfânt. da? Însă totodată eu și părinte sunt Ce vrei să zici, moțoa? Cum, nu mă înțelegi? Nu, Ce legată limba, fă bine să o deslegi Nu, cât a fost Moldova în luptă multă mare, eu am păstrat tăcere Acum e pace în țară și viu să zic la rândul cu glasul de părinte De Ana, de-a mea fiică, îți mai aduce aminte? Ah, Ana ah. Cum trăiește? Cum nu e adevărat că a murit? Trăiește cu amorul neuitat Respect? l de a lua -o de soție Trăiește în can? Da, la călugărie ah, Martor mea, domnul, cât încă o iubesc Ea-i cerul meu Și însă de cer mă despărțesc De -ana? Tu, pricepe coagera ta aminte. domnia cu amorul nu are legăminte. Nu te măhni moțoaci ce vrei? Sunt obligat? Mm. Azi, ușile deschise, țin curte de dreptate. moțoaci. te-am vrut socru, te vreau și mai mult, frate! Oh, Da, frate precum Abel și Cain. Tu crezi că mi-ai fugit din mână capa? Ca și nu vei scăpa pale de mi-fruntea și scută răsuflarea sub vifolo ce naște în mine răspunare. Văzându-vă adunați, boieri și tu prostime, simt mulțumire mare. Azi e ziua dreptății și Domnul cu răbdare datorii să asculte pe orice geluitor De neamărit fie, or fie din popor, chiar dacă în contra noastră ar fi vreo tânguire. Cine are a se plânge? Nimeni? Deci fac de știre că vreau prin cununie să leg al meu destin Cu fica lui Zborovski, Regescul Palatin. E dar cu drept ca țara la tronul lui Servare, să bani să deie și orice punurare. Do Harnov, cu asprime de grijă vei purta la sporul visteriei. Ascult, Maria Nu N-avem de unde, miră, nu mai avem nimic. Suntem lipsiți de țarnă și lumea e calică. Nu, greunați asta a țării grea povară. Ne plâng vieții copilași de flora. Ce? Afară! vom bubușințe! Harnov, să stai pe capul lor! La bine! Însuși cu foc sfârle în popor. Măria ta, trimisului Soriman Sultanul, La casa ta domnească, așteaptă cu firman. Să intre! Allah, ție, mărite vei lerbei, Să verse a sale daruri din cer, precum le vrei, Și fie-ți calea plină de flori de iasomie. Sultanul centindea să sa în patru părți a lumii, Cât ochiul ostenit nu-i vede începutul și fundul nesfârșit, Vărsând azi pentru tine lumina-i suverană, Confirma ta domnie pe țara moldoveană. Și în semn de mulțumire... Că însuți ai crescut cu zece mii de galben, caracul din trecuţi Prin mine trimite o pală împărătească și un steag cu semiluna lui Mahomet. Trăiască sultanul prea puternic! și despot robul său! Rob! Rob! Rob! Rob! Rob! Domnul țării noastre! Sfântul Dumnezeu ce aud! În aste ziduri de capiște străbună Cuvântul de robie cu fală a zărăsturat Ce aud Tu despot însuț, Din buna ta voință ai mai crescut haraciu Și a țării umilințe Fără a întreba de nimeni De presle, de boieri Și de popor ce zace În lipsuri și dureri Ce lește te învoiește ca să dispui de ea Ce sfetnic îndrăznită lege Vrerea mea. Ce sfednic? spade! Simbol al demnității! Vorbește spadă, despot! Unde? În față cu arme de lui Ștefan! Privește-ne! Și în viață! Vă și-o sub mii de lobituri care a tăiat aripa freșmacilor culturii! spune lui despot! Reazem afară de popor! Erau mi pe umbră de noul trecător. Așa spuneți-i, Sfintele Armuri. Îți îngrădește cu Nu, despot! Acel care zgrăiește grăiește, boierie, stâlpi al țării, cu drept moștenitor de a vorbi cu domnii, făciți-i Cu capul sus, cu glasul tare! Curaj, zid de spăcioc! Marte te paște! Și apoi! Te mai ucide! Despot! Am fost cu tine cât ai fost domn al țării. Dar e da de țară. De acum te lați pierzării. Rămâi în părăsire de tăi străini. Tu poți pe sub coroană cu luna cea de spin. Pieriți! Pieriți din ochi cu scutezătoare, cu limba îndrăzneată sub buze copitoare, vrtelni scârmuite de altădere, având. Ca să-mi găiți voi astfel! Uitați cine sunt! șelător de gloate, umblați cu țara în gură, Cercând a mă atinge cu a voastră mușcătură! Ah, V-a lovit mila de țară când am vrut Dintr-un haraci mai mare să-i fac un mare scut? Ei bine, și poporul, și voi, cu averea voastră, Plătiveți și haraciul și cununia noastră! Voi scoate eu din gură toți dinții cei de lup. Voi vinde și genusa și pielea de petruf. Și dacă nu ajunge, voi pune la topire icoane, policande, cruci, tot, legile! Putere, meriți moartea, drăzia ta e mare. Dar mai ai scăpat viața, eu ți-i iertare. Ariata! Ariata! Băie, ieri orașul și -l arma se întinde că Tomșa a sosit În poța Trisput, trisput În zare adepărtată se aude un școmot mare Și o oastre se arată Tomșa La ziduri Bravosteși Se nu rămâne în zare, Nici urmă de frăjmaș Oastea lui Tomșa se afla la porțile sugebi Voierii din nou, ne în frunte cu vornicul Moțoc, trecură de partea dușmanilor lui Despot. <fie> Înfrânt, Despot își caută sprijin la Laschi. Învins. Învins de Tomșoară. Tristă umilință Desbun curaj, O laschii Lipsi de biruință Speranța de pe urmă în tine Nu te las Dar dintre ei tovarăși puțin au mai rămas Mergi și vor să ziduri să Dar mult mă tem să rămân la moarte Învinți de cer și oameni Lăsat și în părăsire Ce la pușnea nu vine Asupra-mi Și țara-i Și singur Crunt desti. Dar cine văd că vine Iana, fata lui Moțoc Măria ta Ce este Poporul în agonie, rugându-vă cu lacrimi, mi-a dat trista solie pentru sucea vandoliu a cere mila ta. Ce glas aud! Oraș întreg, măriata, expiră în durerea morții. Trei luni de luptă, de foame de grozavă, de spaimă neîntreruptă. Biserici desprinde de morți și de copii. Femeile zvădane. Și casele pustite Acest glas pătrunde. O dai glasul ei, Iana. Tu ești Ana Te văd cu ochii mei Mariata, Speranța în cale mi-ar răsare Ești tu, copilă scumpă, ființe de adorare O doamne. Tu, a cerule tot îndurător Căci îmi trimite un înger iubit și iubitor O nu fugi de mine, copilă Dulcea o umbră se întinde pe frunte am suverană, Dar tu-mi acum Acum desfii destinul rău, Lovească-mă, nu-mi pasă, De am sufletul tău. O despot, nu e timpul de zis aste cuvinte, Suceava te gândește, E plină de morminte. O, oh, nu, nu am, te iubesc, oh. Cum te răpite în și eu lui ai fost a mea mireasă, vei fi a mea soție. Te conjur pe lege, pe tot ce-i sacru mie, taci. Ana. Taci, cerul ne-aude, taci. Ana. Simt la glasul tău că uiți cea mea ființă și chiar de Dumnezeu. Da, uite tot pe lume, în ora deșteptării, când sunt eu la pieirea, fi îngerul salvării. Sunt într-o bită de farmecul simțirii. Ai, milă. Anu. Nu ne duce în folbura piirii. Oh, scumpa mea. Ca să-mi rândvii prestigiul cu al ceresc amor, tu fă-l pe al tău până să într-ajutor. Că-și ține frâul cumplitei mele sorti, Tu, fica lui, Poți astăzi, am dat viață or Eu... Tu... tot voi faci cu dor deosebit, Chiar de-ți-ar fi norocul, Cu viața mea plătită. În tabăra lui Tomșa mă duc, Alerg îndată. Cu lacrimile mele se-ntuplec pe-al meu tată. Scumpa mea soție... O despot, scumpul meu... Ah. Cine de-acum poate să ne mai despartă? Eu! Carmina! Eu, Carmina! Tu? Mă cunoști. Privește, eu sunt. Și de-ai suflet privindu-mă roșește. Asta femei, cine? cine Sunt ca și tine o victimă înșelată de el, fără de rușine. Adevărat e despot. Tăcerea lui grăiește! Rămâi, dar, nirta! Nu, Ana, Și tu mă părăsești! Infame! Tu, infame! Om infernal ce ești! Nimic nu-i sacruzie! Atale A tale jurăminte ascund ipocrizia sub magice cuvinte! O crudă mișelie! Trei ani eu te aștept cu dorul, cu speranța, cu nerăbdare în piept! scuze mă Carmen! mai prin falsa protestare din nou a te spurca Om fără de conștiință, om fără de mustrare În mintea am dezrobită, ai stins orice crezare Tu m-ai trădat pe mine, pe mine m-ai trădat o, Dumnezeu doar știe ce mult am adorat Carmina mea Despote, om fără de simțire Ființa ta e în și o Despot! Îmi trăi popor, vrea porțile să-ți să capitulez! Ce, mă? Carmina, aici? Aici. Cum? De unde? Castelul am părăsit și lângă al meu complice de crime am venit. Complice? Tu de crime? Ce cu? Care ți vina? Știi tu cine e despot? Știi tu cine e Carmina? Doi trădători! Carmina! Acest om l-ai crezut prieten, pentru dinsumar jertfe ai făcut. I-ai dat ceal sânge și bunuri și domnie. El, drept recunoștință, a vrut și -a ta soție. El? Ascultă tot. Sunt adunși pe victima lui despot. Oh, tu Vreți moarte? Da. Pentru acest păcat, eu cu al meu complice o moarte am meritat ucide împreună ca pentru veșnicie să fim doi spectri gemeni, unii prin infamie. Și iadul ce ne așteaptă deschis să ne însoțesc. Căci cât e de culpabil, totul mai iubesc! Oh, mori, fa! Rascis! Ah, Iubește tot om de sânge. Turmba. Cruntfiar, a scris-a ta un sân de pumnalul tău, Ucide! Te-aș ucide, te-aș unuciga ca de al meu palos te apără cu spada. Eu să mă bat cu tine? Nu! E lasă-ți bada lui Tomșar, care vine fi blădor și mie și Carmine! Ce vreți? Ce este? Maria ta! poporul de 90 de zile îl se omorul. Încât a noastră grijă, nu e cum să trăim, nu Dumnezeu o știe, dar e cum să murim. Rădăm din nenorocirea de 90 de zile, văzân cum pierde foame neveste, copii, copile și ne-a ajuns cuțitul. Nu vrem, a mai rădat. Nu vrem, nu vrem, nu vrem. Voi i Al meu dușman, să închinăți cetatea? Român, unde vă este credința și dreptatea? Credința ne-am plătit o cu trei luni de dureri. Dreptatea noi o cerem! Unde ai dreptul să o când țara e chiar prin tine adusă la pe ele? e de suferire! Destul amar! ne bat jocurile pe noi! Hai să deschidem poarta mâine! O voi, copiii celor oameni giganți de alte date, ce înfruntau sub Ștefan restriște afarate, o voi, gândiți ce-ar zice eroi din vechime, găsindu-se azi față cu a voastră micșorime, dar ce-mi pierde cuvântul, strămoșii au zmei, români de viță bună! Și voi, niște misei. <truțări> vă plângeți voi de lupte? Ba nu, de sărăcie. <truțări> Na! Puneți poleală la voastră mişelie. Români, nu vă atingeți de banii cu păcat, Ce poarta lui despot, chip mândru coronat E foc cear de mâna. Despot, suntem țărani. Nu vindem țara noastră nici cu pe bani. O piccă ți-a sfิร์ile pomana voi. Nici noi suntem de tine. Nici tu ești de noi. Hai! Hai! Cât umilire îmi a rezervat al soarta să sfârșit tot. Vă duce sărman Deschideți poartă! No, no, no, no, no, no. Poartă e deschisă, despot! Cetatea s-a preda și Tomșa te ajunge! El intră în palat cu tremurul tău, moartea s-a profeit de tine! Nu eu boier, ci Tomșa cu tremure în sine! Că în mea megeară copilului drăgălaș, un pas și îl rămâne lipsit de copilaș! Doare. Stai, Tomșa, un pas mai și copilașul îți moare. Copilul meu? Da, despot desperator, desperător, e în stare să-l ucidă cu braț răzbunător. Oh, rumpă-mi se pieptul în spasmele durerii. Mai bine rău părinte decât rău fiu al țării. N -ainte! N -ainte! Copilul Călău, plin de cruzime. Viteze, Tomșa, iată copilul tău iubit. Am respectat o odor neprețuit, și l-am păstrat în viață cu dragoste, cu bine, cum merită odras la unui viteaz ca tine. Mergi, Ilieș. Tătugă! Tătugă! Sărută-l fericit! și fieți gândul astru de dânsul îmbânzit. Despot, și spre tronul de tine uzurpat, De un păcat de moarte picioruț a călcat, și purpura domnească picând pe-a ta privire, I-a fost nenorocită o pânză de orbire. Restem! Vrestem, Auzi, om neînţelept, această țară bună te-a fost primit la piept. Tu, despot, ai vândut-o lui Soliman Sultanul la toți dușmanii care ți-au fost de ajutor Să te privești în față cu un Ei bine, fiți voi judecătorii, Spuneți ce se cuvine lui despot ereticul De țară vânzător E să ce așteaptă pe orice trădător Moartea! Da, Vreți moartea mea? Ucideți! Dar eu, trista victimă Istoria Moldovii vreau să o scutesc de crimă. Ne-arunc din cap corana, Din mână scopi scot. Nu mai sunt domn, acum ucideți pe despot. Iertare, tată! Iertare. O cere Vie! Fie! Despot de moarte ai iertare, dar tu la mânăstire pe viață fi închis! Iertare? Cui lui despot? Foare, îi de te ucide. morți! morţi! fanatic, turbat ucigător, vie nu e sfânta cruce unealtă de omor. Despot! Oh, oh, mor! Moarte Moartea mă va uni cu tine. O, oh, Doamne, fie-ţi milă de dânsul Și de mine. Copila mea! O face. Așa vrea Dumnezeu, acel ce-și vinde țara își pierde neamul său.